Negyedik fejezet Lailah Augusztus 30. vasárnap Nos, úgy tűnik, öt év kihagyás után van szeretőm. És ami nagyon új, valószínűleg nincs többé gerincem. Kallum most ment el, miután két napot és éjszakát töltött el velem. Két éjszakát. Világosan emlékszem, hogy péntek este megígértem magamnak, nem fekszem levele, szigorúan csak vacsorázni fogunk, aztán kocsival hazajövök és soha többé nem beszélek vele. Ez alkalommal még azt sem mondhatom, hogy meglepetésként ért a dolog. Igen, talán túl sok bort ittam a vacsoránál, de akkor sem alakul másképpen a dolog, ha vizet iszom. Kallommal nincsenek kínos hallgatások. Amikor a beszélgetés elhal, nyugodtan ülhetek mellette, csendben is jó lenni. Az elmúlt években mindig úgy éreztem, valamit bizonyítanom kell, mindig meg kell vívnom valami harcot, ami aztán leköti a figyelmemet, mintha tartoznék valamivel a világnak, pusztán azért, hogy itt lehetek. Ez túl zűrös a fejemben ahhoz, hogy le tudjam írni a naplomba, de amikor kallom velem van, a pillanatban élek. Kuszagondolataim lelassulnak, és minden jó érvet elfelejtek, mindent, ami azt támasztja alá, hogy miért nincs közös jövőnk. A jelen elég jó ahhoz, hogy elterelje erről a figyelmemet. Szombat reggel beszéltünk, és próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem találkozhatunk többé. Nem próbálkoztam elég keményen, mert amikor el kellett volna küldenem, mégsem akartam annyira meggyőzni erről. Megegyeztünk abban, hogy pillanatról pillanatra élünk, és még egy ígéretet tettem magamnak. Ebéd után mindenképpen haza kellett volna küldenem, hogy dolgozzak kicsit, de akkor eldöntöttük, hogy elmegyünk sétálni a korzóra. Úgy lépkedtünk, mint egy fiatal pár, akik papír poharas kávéval a kezükben élvezik a hétvégét. Átvágtunk a termelői piacon, és mi alatt én vettem némi zöldséget, Kallum az egyik büféhez ment, és kért magának egy adag jó zsíros sült-hal sült, hal, sült krumpli kombót tíz óraira, Azután meg csak nevetett, mennyire undorodom attól a borzalomtól. Aztán kalapokat próbáltam, és viccesen pózoltam. A bolt kirakatán keresztül nézett, és úgy tett, mintha divatfotós lenne. Egyszerre volt bolondos és nevetséges. Hangosan nevettünk, amikor mások feléink fordultak, és láttam egy idősebb nőt, aki minden tudón mosolygott. Azt hitte, hogy szerelmesek vagyunk, és gondolom a saját rég elveszett kedvesére gondolt, hiszen ezt csinálják az emberek, nem? Találkoznak valakivel, aki megnevetteti őket, együtt kacagnak és közben szétolvadnak az évek. Az elmúlt napok, kellemesen hétköznapi dolgai, nagyon szórakoztatóak voltak. Már annyi kalapon van, hogy az nevetséges, és nem is emlékszem, mikor vettem őket. Tulajdonképpen számomra csak eszközök, amiket arra használok, hogy elkerüljem a szeplősödést, ami persze sosem sikerül, de ez a fekete, amit ma mégis megvásároltam, különleges lesz. Ehhez emlék fog kapcsolódni. Kallum hazament egy váltás ruháért, és később úgy döntöttünk, hogy együtt futunk a parton. Összezavarodtam, amikor felvette a futócipőjét. Kiderült, hogy ő még akkor is cipőt visel, amikor a homokban fut, ami számomra őrületnek tűnt. Elfogadott tény, hogy az ember lába úgy evolválódott, hogy mezitláb fusson. Amikor ezt elmondtam neki, Kallum tettetett rémülettel az arcán kötötte be a cipőjét, és rámutatott arra, ő egész nap nem hozta szóba, hogy mezitláb vagyok, és ezért cserébe legalább annyit tehetnék, hogy nem szólók bele, ha cipőt hord. futottunk a parton, én teljes sebességgel, ő kocogva, hogy ne hagyjon le. Futás közben beszélgettünk, és elmondta, régóta fontolgatja, hogy felkészül a maratonra. Régen, hétvégénként szeretett nagy távokat lefutni, de abba kellett hagynia, amikor elkezdte az új munkáját. Kihallottam a hangjából a frusztrációt. Ez az ember tele van álmokkal, amelyek valóra váltását ő maga akadályozza meg. Úgy gondolja, a munkája határozza meg őt, és semmi más nem eléggé fontos ahhoz, hogy foglalkozzon vele. Szerintem, ha akár egyetlen lépést tenne az egyik céljáért, hirtelen rájönne, hogy sokkal több annál, aminek hiszi magát, és elindulna a folyamat. Jó ötlet volt együtt futni, de kallum sokkal magasabb nálam, így nem bizonyult túl kellemesnek a dolog. Egy hosszútán után külön váltunk, és ő elindult egy második körre. Néztem, ahogy elfut tőlem és egyre jobban meghosszítja a lépéseit, ahogy rója a távolságot. Én a víz közelében lévő kemény, nyírkos homokon futottam, ahogy mindig is tettem. Kallum messze futott a parton, a száraz homok szélén. Amint távolodott tőlem, belemártottam a lábujjamat a vízbe, figyeltem a gyűrűződést. Annak ellenére, hogy szinte az egész felnőtt életemet víz mellett töltöttem, még mindig óriási hatással van rám a tengeri só illata. Ahogy a sülő illata a nagymamára emlékeztetett, az erős parfüm pedig anyura, a sós illat az otthonomra. A hétvégi délutánokon nagyon sokan vannak a parton, és ezért szeretek ilyenkor futni. Együtt van a sok család, nyaranta pancsolnak, telente homokvára építenek. Az emberek boldogabbak együtt, mint egyedül. Ezt mindig is tudtam, az utóbbi éveket mégis magányosan töltöttem, mert ezt akartam. Tegnap viszont úgy döntöttem, ismét együtt leszek valakivel, és ez nagyon jó érzés volt. Még a kallom több száz méterre eltávolodott is tőlem, miattam volt ott, és ez nagyon tetszett. Jó volt, nagyon is jó, és nagyon könnyen ment a dolog, így amikor a délutánból este lett, Természetes volt számunkra, hogy elmegyünk valahová vacsorázni. Kallum közölte, hogy majd meghal egy jó sztékért. Ezért elsétáltunk az egyik, a lakásomhoz közeli étterembe, és kiültünk az utcára, miközben körülöttünk bealkonyult. Öt éve nem ettem húst, és az az igazság, hogy nem is hiányzik. Vannak alkalmak, amikor a látvány és az illat annyira magával ragad, hogy az asztal alá söpörném valamennyi környezetvédelmi érvemet, legalább pár percre, és belemerülnék az élvezetbe. Ha kértem volna egy harapást, kallom biztosan ad. Örömmel osztotta volna meg velem a sültjét, aztán egész este ezt hallgathattam volna. De természetesen nem kértem a sztékből, hiszen nem ezt az életet választottam magamnak. Bár csak meg tudnám érteni, miért vagyok képes ellenállni ennek a vágynak, miközben a másiknak nem. Persze kallum teljesen más lapra tartozik. Amikor befejeztük a vacsorát, egy zenészduó kezdett el játszani. Csak egy akusztikus együttes volt, egy gitáros és egy széken ülő nő, aki balladákat énekelt az összegyűlteknek. A hangja gyönyörű volt, akár a folyékony sejem és a nyers méz valamivel mélyebb, mint anyámé, de ugyanolyan kellemes. Kállum próbálta leinteni a pincért, hogy megkérdezze, nem tudnánk-e beülni az étterembe, én azonban magam köré vontam a karját, és táncolni kezdtünk. Később elmondta, nem szokott táncolni, ennek ellenére ott, a rögtönzött táncparkettünkön egész jól csinálta. Először egy kicsit talán habozott, amire számítottam is, mivel a terasz elejében voltunk, közvetlenül az énekes előtt, miközben az étteremben mindenki más ült és evett. Nem volt sok hely a zenészek és az asztalok között, de megoldottuk. A gitár, a hang és a szöveg mindegyik a vágyódásról szólt, a hangok körbevettek minket, akár előzőjjel a fény, és nekünk csak annyit kellett tennünk, hogy egymás szemébe nézve ringatózunk. Régóta foglalkoztatott, hogy egy kapcsolat tényleg lehet -e ilyen, amikor a megfelelő pillanatokban két ember akár egy zsúfol teremben is létezhet úgy, hogy közben csak egymás jelenlétét érzékeli. Tánc után haza siettünk, és amint becsukódott mögöttünk a bejárati ajtó, tinédzserekként téptük le egymásról a ruhát. A korábbi együtt töltött nem volt ilyen. Kallommal először a szex nagyon érett és felnőttes volt, megmutattuk, mit is tudunk, és azt magas szintre emeltük, és visszafogtuk magunkat, miközben egymás ritmusát és ízlését tanulgattuk. Ez, ez azonban egészen más volt. Ősi és kapkodó, száz százalékban ösztönös. Nem volt vicces nevetgélés, közbeszólás és kérés. A rögtönzött táncunk egyfajta előjátékká nemesült, és azt hiszem, már biztonságban éreztük magunkat egymással, így a szexuális feszültség végre szabadjára eresztődött közöttünk. Csak ma reggel jöttem rá, mennyire egymásba folytak a napok. A pénteki utolsó vacsoránkat követően hirtelen vasárnap reggel lett. Megígértem magamnak, hogy megoldom a dolgot, mielőtt rosszra fordulna, ezért kibújtam az öleléséből, hogy már ébren és teljesen magamnál legyek, amikor felébred. Úgy döntöttem, készítek neki egy csésze kávét, udvariasan, tartó leszek, azután emlékeztetem rá, hogy egész hétvégén arról beszéltünk, el kéne végeznem némi munkát, és ennek most jött el az ideje. Ő azonban csak aludt, aludt és aludt, és gyorsan közeledett a dél. Aztán zajongani kezdtem a konyhában, hogy felkeltsem. Amikor végre kilépett a hálószobából, meg is feledkezett arról, hogy milyen goromba voltam. Észre sem vette a lármát, csak megragadta a derekamat, és addig csókolt, míg kifogyott belőlem a szusz. Ezután természetesen megfeledkeztem arról a tervemről, hogy kizavarom őt az ajtón. Valamivel később megkérdezte, hogy nem néznék-e meg vele egy filmet. Ezzel a kéréssel már rá is beszélt, hogy megtegyem. Miközben öltözködtem és magamat átkoztam, hogy reménytelenül képtelen vagyok az egészet csírájában elfolytani, Callum borzalmas répaszeleteket vágott nekem, hogy legyen nasolni valóma a mozihoz, ugyanis rájött, hogy biztosan nem fogok vajas popcornt enni. Borzalmas kis technikája ellenére a gesztus olyan édes volt tőle, hogy majdnem elérzékenyültem. Amikor közeledett az este, és már tényleg ideje volt, hogy Kallum hazamenjen, én pedig tényleg nem tudtam tovább halasztani a munkát, amit másnapra el kellett végeznem, amikor már az ő gondolatai is a következő hétre való felkészülésen jártak, lekísértem az előcsarnokba, és meg akartam kérni, hogy maradjon. Csupán szólnom kellett volna. Láttam, mennyire szeretné, és egy pillanat alatt igent mondott volna, de még maradt annyi akaraterőm, hogy ezen a hétvégén legalább egyetlen csábításra nemet mondjak. Közölte, hogy holnap hívni fog, én pedig kényszerítettem magam, hogy közöljem vele, nagyon sűrű hét áll előttem, és inkább én hívom őt, amikor lesz egy kis időm. És most itt vagyok, egy órával később, és az a szörnyű érzésem van, hogy valami hiányzik. Próbáltam elfoglalni magam, megöntöztem a virágokat, még el is mosogattam, de nem tudtam a munkára figyelni. A teraszon ülök, az óceáni szellőben, az asztalon a naplóm hever előttem. A naplóm mellett pedig ott a mobilom, és most a legszívesebben azonnal felhívnám őt, hogy megkérjem, jöjjön vissza.